قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أتي الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ دریم باب د اول هي سید سوره عمران شروع من دا وی لوت دی باب کوم شپ خبر ذکر کای اوولانه خبره ذکر کا مسلہ د توحید او پاغه باندي دلائل عقليان نقليان وهيا بیا ده شوبه ده سوالو مکمل جوابو کو جي سال اسلام تزوي نه دی ویل شو دا 10 من البوغات ته او دا داغه د مشرانو اغه کول ذکر کوي او بیاي صداقت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کولو ک تاسو حقیقت کی من الله سره کول غواړي د جناب محمد رسول صل الله صلی الله علیه وسلم تابعداریو کوي دا حقیقت مینا الله سره ده الله د خپل منی د خپل تعلق د خپل ځان سره د معاملې اولیم دین جوړولو لپاره بنیادی خبره اطاعت د پیغمبر هغه کې خودو کیو سره وی ز العلامنم د الله کتابم منم په خواني ټول پیغمبرانم منم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نم نم نعوذ بالله د اسڑے کافر ده دي مسلمان نه ده اگر جي الله مني که او اسڑے عیسی علیه السلام پیغمبر مني د عیسی علیه السلام نو مخ کی انبیاء علیه السلام مني تورات او انجیل د الله کتابونه مني الله خالق او رازق غني او انکار د نبوت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي دا کافر ده بې ایمان ده او د د ایمان سره حیثیت نشته یا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو دا چې ادا غېدې دای دا خیالي دای ګمانی چې زه پیغمبره ما او زه د الله استاد ما دا د دروغجند کافر ده مرتد ده کې ایمان نشته اگر ک الله لکه زمو ملکه قادیانیان د دنیا د ټولو نغلی سترين کافر چې کوم دی قادیانی دی. او چې کوم سره د قادیانی په کفر کې شک کې دغه سره هم کافر دی. چې وایي قادیانی کې د ایمان شته کافر وردمو وایي چې دا کوم سره وایي چې کافر وردمو وایي دغه قا د قادیانی نه کافر دی. ځکه نبی رسول الله صفا ویلي ځاخير پیغمبر ما زمان رسول پیغمبر نشته نو ته الله منا دا الله محبت کا حاصلول غواړي نو تابعداري د جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وکي الله زکه فرمای کل ان کنتم توردا ويا يا ما حبيبا كشر تتسو تحبون الله مینه قول غواړي تعلق ساتي من غوالای دا اللہ سرانو فتبعونی یو حبیبکم اللہ زماعت تابداریو کئینو اللہ و در سرمینو کی فتبعونی زماعت تابداریو کئینو تابداری دا پیغمبر پک امورو دا دین کی دا دنیا کے باہر سب مونگ لاجم دا زکا دا اللہ قانون دې د الله د کتاب قاعده د و ما يم دي الحوام دا, الحوا دا پیغمبر د خپل خواهش د خپل مرزي خبرې نه کوي انه هو الا وهيها دا وهداج د ل بار بار کیږي نو د تاسو لا خبرې زما کوي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دخلینا اغه आवाज اوچتیږي په حجته الوداع کې او د قران کریم وهه نازلېږي چې اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ما دین کامل کا نو کله چې الله وایي چې ما دین کامل کامل کونه دا دین رسته پدېږي دا کمی او زیاتۍ سره گنجائش پاتې نشم تو کہو سلے وہی دا کار دنے کہے دے خوزی کوما او نبی علیہ السلام او صحابہ نوں کڑے نو دا کار نہیں کی ندا اگر کہ نیکی, نیکی وین او غیب کڑے وین فتبعونی جما تابعداریو گئی یحببکم اللہ اللہ وذر سرم نہ ہو گی و یغفرلکم ذنوبکم او پتہ ودار اے پیغمبر مینا الله بانی الله ويغفر لكم او بغنا بو گمتاصل الذنوبكم استاسو د ګناونو کم ګناونه در نشوي هغه به ماف کم والله غفور الرحيم او یقینا الله بخون کې دے او مهربان دے الله ایز بخون کې ما او مهرباني زماده رلو یزا قل توردا اعلانو کا ای جما حبیبا اطی اللہ والرسول تابع داری او کیدو کوونو دا الله او د طریقو دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زګا اتعد الله اغا مزمرده پتا به داری د پیغمبر کی که سره د پیغمبر تابع داری نه کیدې چرنده الله تابع داری یو خو زموږ د مل قاشکان رسول دي. چې کلي مور د او روډه بن کړې وې ځه عاشقې رسول ما خو زه سړي راو تي دي وي مونږ د ناموس رسالت او دفاع کو الګ جنابي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کو خو ته ویلو چې وقرنا فی بیوتکُن نام کورنو کې د هر نه یې او تا خزر استعداد د ناموس رسالت د پاره نو تسنګ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تابعدارې څنګه دا ګټ تابعدارې ته یو شاعر وای تاسو ال الها انت تظهرو حبهه ته خلاف قاعده الله او کارکه خلق او تاجزه عاشق ما او زما منا الله سرذام و دا کار خو زما په نسبان د ساجي بکار دی ولی وجسذا ولو كان حبك صادقا لاتاته کستامیناد الله سره پیغمبر سره رشتیا و نو تابع تابع داری کړي وا ولی ان المحب عالم من يحب مثوه زګه عاشق دمشقي هر ادا برداشت کړي د هغه هر خبره بردا عاشقې نو تابع د پیغمبر تابع داری الله وی کتابیداری د دا الله کا او حکم د پیغمبرو منلو نو کامیاب دی فانت فا وللو او کوم خوارولو فان فا الله لا يحب الكافرین الله من نقید کفر کافرانو سرا کم سړی جی بی دیني الله وسره سره تعلق نسابین اوس تفسیلی جواب داغد خبر جی صالح سلام ته ابن الله واله شیوی دین اوس داغه تفسیلی بیان کای ان الله اصطفى ادم يگنا الله ورکړو ادم علی السلام ونوحا او نوح علی السلام وعلی ابراهیم او ابراهیم علی السلام او داغ خاندان وعلی عمران او عاله عمران علی السلام علی العالمین او مخلوقات او زخل زمانه بهتر کړو ذریاتم اولاد بازوها من بازم بازی د بازونه والله سميع عليم او یقینا الله اوریدونکې ویناد هرجا په دې بارس باندې اس حالت امرات و عمران اوس واګه د خاندان د حضرت عيسى عليه السلام از کالت عمران یاد کا وخش ہوئی خضید امران ربی ای زمارا انی نظر تو لک ما منخ تکڑی تالران ما فی بدنی محرران اغسو جز ما پگیڑا کی دی ازاد بید دنیا دا کاروننا فتقبل منی تی کبول کی اگورا سیوی محررن ازاد دچا غلام بنیزکا غلام دخپلی مرضی کار نشی کولی اللہ منگا ازاد پیدا کریو الله اللہ زما بچے زیوک افکو ما مسجدی اقصا تا بیت المقدس تا خو الله محررن ازاد اگر او شائر ہوئی کنا وئی نگولونا دا غلام پا غلامائی کے نیو سحد دا ازادی پا زن کدن کے کدن یو پینزمنٹا ازادیوی نو دا بهتر دے کتگولو نبانے جن تیرے غلامائی کے زکا غم وئی الله زما زمان بچے با ازادوی فتقبل یا الله تے کبول کی منی زمانا انکا انتا انت سمیع العلیم داڑن بے قول دا پینزو اقوالونا انکا بے شکا یگنا اللہ انت تا سمیعن علیم او ریدن کے زماوے نالرا پوئے پا اغبان دے چې زما رحم یعنی بچے چې سبا میں پیدا کی خو الله چې کب بچی میں پیدا شو دا میں تالا وقف کڑائی دانے چی گھوٹ دے شل دے نو مولاتی جوڑ او کنا روح موٹ دے نو انگریزی تعلیم پی کوا ان الله زما چې کم بچو شو خدادین خدمتگار به ګرځو ما فلم ما وضعتها هر کله چې اوزي غولا هر کله چې پیدائش وا کالات نو اوېله مور د حضرت مریم ربي اني وضعتها انسام ولغ اي زما رب یقینا ما غو اوزي ما په پیدا ګ انسا جنې او ما خط سرواده کړی الله الله ما تا سرواده کړی چې د خپل بچې د بدل مقدس د خدمت دپاره خاص کو معام والله بما بماودات او الله خپو د پاغبانې چېدی پیداده کړی د دی زیې ګولی د ولهت انسا او نه دناری نه نا پشان د زنناانه به خدمت کې خدمت کې خضا هغه به احتدان و اننی سم الله ما نمکی خود دی لرا مریم الله مریم اللہ ما وردن انکی خود دی مریم او مریم د عبرانی جبی لفظ دی مانی دا عابد دا عبادت کوونکې اللہ اس دا عبادت بکھئی ده عبرانی جبی لفظ دی وَإِنِّي وَيِّزُحَا بِكَا أَوَ اللَّا زَبْ يَقِنًا پَنَا غَارَمْ بَتَابَانْدِي وذرریاتها او د دې دا اولاد مینه شي شیطان الرجیم د شیطان رټلی شي وینا الله د دې حفاظت کې د شیطان نام لګایو حدیث کراځي نبی علی سلام فرمای کله چې ماشوم پیدا شي یو ماشوم نه پیدا کیږي کی مگر شیطان اغه باندې چونډۍ لګای نو جړایې هر ماشوم چې پیدا شي نو په جړا شي شی شیطان به چونډۍ او او په جړا شي چې د الله نه شکر شي سدا بارا چې زه خو پیدا شما ما ته خو د نوم په ذریعه خوراک ملاوي دو نو هغه خوراک ختم شو زه خو بل دنیا تر عالم نه ده پجړاش الله او توينه نه نا کما یو لار بندګه د نو دو مې چالو کی نو مور دواړه سینې مې دلته پویډه کی کړې دي الله وي ان يويزها اغيو يل از فني غولم د يلور په تابانه له شيطان رټلي شي وينم فتقبلها ربها بقبول حسن نكبول قال ويا رب ددي قبلو له خستا قبوله قب قبلو له خستا وانبتها نباتا حسنا اول ويا كبل يو له خستا بام به الله او بيغلشوام او جنیدا د دې حفاظت کول دي د دې حفاظت وسوکای مخلق یوې چې زوایخ حفاظت کوم بل وې زباې حفاظت کوما الله پاک وې نه نه حفاظت دپاره شرم کوي سمرب چې داویدار د حفاظت دی اغه خپل کلمون راوالې کان نه کوم کلم جوړي اغاسین لو غرض واي د چا کلمونه چې ډوب شو هغه بل <سؤال> ډوب دی او د چا کلم چې ابو اوچتو او اغست نو هغه بده کفالت کړي تدېزي معاربه کله چې کلمونه غرضول نو ټول ډوب شو صرف د زکریا عليه السلام کلم پاتې شو او زکریا عليه السلام مامامو زکریا عليه السلام ماماده چا ده حضرت مریم او کفلھا زکریا او زیمواد زی اړوا غستا ذمہ دار شو د دا کفالت د زکریا علیہ السلام نو هغه بیت المقدس کله ناست واخد مت به کولو چې کار به ختم شو او ور به پسې بندوتلو فلم ما فلما دخل نوار نو ارقله داخل شو زکریا علیہ السلام حضرت مریم کسا مہراب عبادت خانے لا جداغی کم زګ کم کمرواد الله عبادت به کولو وَجَدَا وَجَدَا وی منتعن دہار اس کا غسرہ بے موسمہ موی موی پرتیدی ٹریپ مجمع توکرائی دب فروٹوڑا کدام قالا ویلی حضرتی زکریہ علیہ السلام یا مریم انا لکے وی وی او مریمی انا لکی حازا دا میوی دا کم طرف ندی زکا ما خو ندی روڑی دویم چا بی ما سردہ بللار درات دو نشتا میوی چا روڑی دی انا لکی حازا چردوی تالردہ میوی قالت اویلی حضرتی مریمی هو من عند الله دا د الله دا طرف ندی زمان خو پا دی کسا کار نشتا خو زچ اقبل عبادت خلاسو ما دا میوی دلت پرتی زمان تا ضرورت موافق تے زخور دویم قول ان الله يَرْزُكُ مَنْ يَشَعُو بِغِیرِ حِسَاب اللہ رزق ورکے چالے جو غشی بے حسابا بیا به کی حساب نی چی دا پا لگیو کڑے رے زکریہ علیہ السلام دا وخت کې سو چک چې غورا مې بغیر موسمه حضرت مریم ته ملا او شوی زما بچی نشتا زګه د سلو نزا وړې د لماش پک شله کال عمر مې ده خزم شان ده بچی نراळी نو الله نه سوال کوم الله څنګه به موسمه مې و ورګه زکریا له به موسمه بچو ورګه دته یقین بالله باندې وای سوچ دیتا یقین بالله هو نالکا هم دک قزای کې دعا زكريا ربه دعاو ربنا کو ربتا دعا او غوخدا زكريا السلام د خپل ربنا आवाज او غوخ خپل ربطا دعا आवाज او رب ربه, ربه خپل ربطا سيوقال ربي اي زماروا او اي زماروا حبلي حبلي اس به سرکه اسباب د بچو هبا ویل کیږي هغه سيزلا چې اس به سوار کړې شي الله ما بډایما خزمي بډا او اوس تو تفصیل بیا سوره مريم کې راځي هنالك دعا زكريا ربه ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثين او قالته کوي الله زما سرس بن شوي دې اډو کې مې الله دا اسباب د بچو راو نشتا خو الله مریم له دی به موسم مې ورګړې دی نو حبلی مالم اس به سراکي مِلَدُن کا ذریه تن طيبه الله د خپل رب مرای کی اولاد را کی او پاک نتج اولاد غوړې نو الله نیک عمله صالح اولاد را کی انك سميع الدعاء الله تی اور یدن کې د بلنې الله زما دعا تا توا الله تی اوره الله زما دعا قبول کې دعایو کا فنا دت الملائکتو نو आवाज ګود تا فرشتو او هو قائم او دی ولاړو یصلی فلمہراب چ عبادت کو لو د الله عبادت خانه کې خپل عبادت خانه کې ولاړو د الله عبادت کولو او आवाज ورته و شو ان الله يبشرك بيحيى او زكريا عليه السلام یقینا الله زړه درکې تعالی بيحيى بي سال سلام باندې په بچی باندې چې نوم به يحيى وي مصدقا تصدیق کو ان کے بے بے کلمتی په حکم د الله سره من الله د الله طرفنا وسیدا او سردار بوي وحسورا او پاک باز بوي ونبیا من الصالحین او پیغمبر و دنه قانونا ثم صفات و ذکر کل یوم بن یحییہ سور مریم کے برای لم نجا اللہ من قبل سمیعا پا دین ام دنیا کے مخ کے بلکے سوکنے دیر شوئے لن بین ام دے جیمون پاداکے خود دویم مصدقا ستا دین تصدیق بکئی ستا دمشن پیروکار بوی بکلمت من اللہ پا حکم د اللہ سرا و سیدن سردار بوي سيد بوي وحصورا او پاک باز بوي ونبييا او پیغمبر بوي من الصالحين دنه قانونا کله چې حضرت زکريه السلام دا خبر اوه او رضا تعجب کبري وو قال ربي بیاوئی اوزماربا،, اوزماربا اوزماربا اوزماربا انا یکون لی غلام سنگ زما بچه کی گی، سنگ با مال ترا کیا لکا، وقد بالغنیل کبرو، اللہ زد عمر انتحا ترا سید لیما، کبرو بڑا والی ترا سید لیما، ومراتی آکران، او خز زما شند دا، تروس پوری دومره وخت کې کی داغی، نه اللہ دی تیراو شوی، بچی ندی روڑے، اللہ زما خز شند دا کمی خبری چې ما ته تو زییر را کې امکانیت خونیشتهې یو ز بوړایما دویم زماښزشنډه دا, دا کاله اولی فرشتو قذا دا دریم کول دی قذا لیک الله ی فلو معشا دارنګې کوی اللهغ س چ غواړی هغه د چا د ا اسباب او محتاج نه ده هغه چادرای محتاج نه بس چې سی خوښ شي نو هغه کوي زکریا علی السلام الله توي الله چې دمرل وی احسان دیو کو په دې عمر بچیرا کې الله زما د پاره سو کمز الله ما د پاره سنخ راکا قال رب بجال لي ایا الله او ګرځمال رنخ زما د بچی د کېدو نخا قال ويل الله پاک آیتک ست نخ الله تو کلم الناس چتب بالکل خبر ان کہ خلق سرا ثلاثه ایام در رز الا رمزا مگر په اشاره په خوارو جه کی په خبره باندې وی در رز به روزه دلته ک استې ایاممن سورې مریم کېی خلاصسه تلیالن شو یا درشې یعنی مطلب دا دریره زی او درشې بچ سره خبر نه کې الله رمز په اشاره باندې محلتی د کالې سلام د الله شروع کو وسکو ربکه کصره او الله یا دو ډیر ډیره د الله یا اداش کووا ډی ډیره او او تذبی بیان د الله۔ اللہ تذبیح بیانوہ بالعاشی اے ما صدام چودکیږي الله تیار دراوسته الله اسنه چې زما په ایمان تیار راشي الله اسنه چې زما عمل هغه پیروګډوب شي اسنه الله زما کا عبادت هغه تکبر نه ډک شي الله په ما باندې د بدی نه تیاری تیاری مراو او د الله تسبيح بیان و په سبای کې الله تا حضور جوندي را پاسولما یا الله زمانه هغه کارواله چې ستاره زای هغه کار مالک د به هغهږي نو ازګ اور ته ما خام ما یاد و ام بیا یا کل کل انګنتم تحبون الله اوایا ک تاسو مینا کوي د الله سره فتبيوني زماتابداريو کوي يحببكم الله مينا بوګي تاسو سره الله ويغفر لكم ذنوبكم بکن بوګي تاسو د ګناونو والله غفور الرحیم الله بهنکه مهربان قل اوایا اطی الله والرسول تابعداري د الله او پیغمبر د الله فَإِنْ تَوَلَّوْا لَغَدِيمَ خَاوِلُو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ يَقِينًا اللَّهُ مِنَّا نَكِذَ كَافِرَانَ صَرَا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ اللَّهُ وَرَكَضَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنُوحًا أَوْ نُوحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ أَوْ آلُ دَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ دَ خَانَدَان أَوْ آلُ دَ إِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ وَمَخْلُوقَاتِ دَ بازها من باز من باز د بازو, امباز بازو ندی والله سميون عليم الله اور د دن کې د ستا سوې ناغان ولا په د ستا په کارونو باندې اس حالت امراته عمران کلچوي بيبي د عمران ربی اے ازمارا با انی نظر تو لکا یقیناً ما منخ تکڑی تالرا ما فی بطنی اغج زمان پگیڑا کی دی محرران ازاد شوی فتقبل منی اللہ زمانے قبولا کے انکا انتا السمیع العلیم اللہ تیوری دن کے اپوها فلمہ حرکلا ها حاج ویزی گولا قالت اغیوی ربی الله انی وضاتو آنسا ما خوزی گولا جی نئی واللہ اعلم بما وضعت الله بویگی باغی مازی ګولې وليس الذکر کالونسا او نه د ناری نه پشان ده نه زنان په خدمت کې و انی سمعت ها مریم مانم کی خود دی لا مریما و انی ب اب بکاوز واړم بتاوان مزوریتها اولاد داگی من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شیوینا فتقبلها ربها بکبول حسن نو کبولکا رب دا دی پا قبل اولو خستا و انبتها نباتا حسنا اولوی اکا پلیولی خستا باندی و قفلها زکریہ عظیمواری واوسطا د حفاظت دا دی زکریہ علیہ السلام کلما کل دخل علیہ هر کرا ج داخل شدے پا دی زکریہ علیہ السلام المحرابہ عبادت خانیتا ان اندہار اس کا وی منتدہ آغی سرا بے مصممی وی قالا اویل حضرت زکریہ علیہ السلام یا مریمو اے مریمی اننا لکی حازا چرتوی دا تالر قالت حضرت مریم هو اوه ال... هو منند اللہ دا د الله طرف نه ان الله يرزق من یشاء بغیر حساب الله رزق ورکې چاله چې غوشی به حسابا هنالك دعاذ کری رب دغه وکه आवाज کوزه غریال سلام فل رب تا قال حبلی ملۃن کذریته طیبا ویوی وی الله راکه منت اولاد پاک انك انت السميع العليم الله ته وريدن کې د دعاګا انك انت السميع الدعاء انك یک بهشکه ته چې سميع الدعاء اوريدن کې دعاګانوې فنا دت الملائکه आवाज ګدل فرشتو او هو قائم او دی ولاړ یو صلی چې عبادت کولو په المهرا عبادت خانه کې ان الله <سؤال> بیشک اللہ پاک یوبشیرو کا زیر در کتاب دا بیحییٰ پیحییٰ علیہ سلام باندی مصدکا تصدیق ان کے لما بکلمات من اللہ بکلمت پا حکم دا اللہ من الله دا اللہ دا طرفنا و سیدا سردار بی و حصورا فاقباز بی و نبی من السالحین او پیغمبر بیدن ایکارونا قالا اویلی حضرت زکریہ علی سلام ربی ای زما ربا اننا یکونو لی غلام سنگ بشی زما بچے وقت بلغن یلکی برو اور سیدر مالا گڑاوالے ومراتی آکرن او خضر زما شند دا قالا اویلی فرشتو کذالکا ان دارنگی کذالک اللہ دارنگی وی اللہ دارنگی دے کار دا اللہ فالو مایا شاکیش سجو گواڑی هې دکرریال السلام رب زما رببه ای چې اللی آیاته نوګرځېمال لره نهخه کاه آیایا تو قوي نخسته الله توقلې منناسه چې ته به خبرې نه کې د خلکو سره ساستې ای یا اشاره ووز کور او یاد کا خپل ربع کرن ډې ډیره او تصبی بیان ک الله بل عشيېول ابه او سببواخر دوان الحم حمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام و رحمه و صلی اللہ عمر زمان و علی صلی اللہ علیہ وسلم عمر زمان و عطا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی داخلتی حسنا و